Не були однаки, бо на південних просто сонця, трава рано вигоряла, і крізь сухості жовтіли вилиці круч, в яких селилися колонії, щуриків, а нижче темніли лисячі нори. Зате майже в кожнім рукаві яру росли дикі груші, в усім колючим верховітті яких гніздилися пологкі голуби, вони випурхували з гнізд, що з'являвся я на гребені яру, і сірими тінями мерехтіли вздовж стеблистого видуку. Біла із сизими витинками на боках і рожевою торбою черва свиня привітала мене благодушним рохканням і знову заповзялася біля колосків. Втім, рохля ніколи не була сентиментальна. Перші вірші свої читав я серед пакульського поля рохлі, і очі мої сльозилися від зворушення.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 а мені шпигало крізь підошви фінських черевиків. І я зрадів, коли почався видолок, встелений молодою отавою. Я йшов по дну яру і зазирав у кожен рукавець, розшукуючи соничну галявину, а хлопчак ступав слід слід, як маленька опівдні тінь моя. Мабуть, дивувався з блукань зайди, бо в пам'яті його ще не було суничної галявини.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 а в шкільнім коридорі біля канцелярії дівчина в білому платті з веселими, дразливими очима. Усе те вперше помітив на випускному вечорі. Очі і червоні, наче нафарбовані губи, і ямочки на рум'яних щоках, і пронизуючий тебе наскрізь сміх і поклик щойно пробудженої жіночності. Ти ще не знаєш йому імені, які тому, що бунтує, колобродить у тобі і запах дешевого одеколону, і випадковий доторк гарячої руки. А потім ти везеш її назад у пакуль, їж велосипедом, і верби обабіть шляху, як вогні, що полум'яніть з кожним метром все вище у спечному марві літнього дня, які зайві й смішні тут ці розділові знаки й закони синтексису. Лоскітливий доторк і волосся до твоїх вуст, І руки на кермі біля твоїх рук у білому платті, Як два крила, які підносять тебе над усім світом, А ти хочеш суниць, хочу, і знову сміється. Чого вона сміється? От того сміху її, усе тіло твоє у вогні, У полум'ї, і сонце над головою пахне суницями, а де суниці у ближньому? І він звертає на стежку через пшеничне поле, що вже починає золотіти, хоч обоє знає, що у ближньому суниць нема. Колоски пшениці ласкочуть її ноги. Вона знову сміється і піднімає голі ноги над полем, а поділ її плаття, стрічний вітерець полощує об її коліна. І він боїться глянути вниз на її оголені ноги. Вони кладуть велосипед у пшениці і йдуть ось цією крутою у виритих дощовою водою ковдобинах стежкою шукати в яру суниць, яких ніколи тут не було, і зараз станеться диво. Вони побачать схил весь у червоних краплях достиглих суниць в одному з рукавців під ціною пшениці, дерясно здаєчого холодку, а потім попоївши суниць. Вони сядуть під стіною пшениці біля заячого холодку, підстеливши його старенький, бавовняний під чачок,